La via 275, a fiilor împărății către prea Sfânta născătoare de Dumnezeu. Aleluia prea Sfântă născătoare de Dumnezeu te iubim și să mulțumim. fiindcă așa cum în Sfânta sfintelor ai intrat și în fața Tatălui ceresc ai stat, tot așa pentru noi te ai rugat. Aleluia prea Sfântă născătoare de Dumnezeu te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum buna vestire ai ascultat. Tot așa e vlavia și iubirea Tatălui ceresc ne-a învățat. Aleluia prea născătoare de Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum Duhul Sfânt, cu daruri te-am podobit, tot așa pe noi smeriți cu Ele ne-a împărtășit. Aleluia prea născătoare de Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum minunea nașterii Fiului. Prin tine s-a săvârșit. Tot așa pe noi. Din lumina Duhului Sfânt ne-ai zămislit, aleluia preasfântă născătoare de Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum pruncul cel sfânt l-ai hrănit, tot așa cu zefirul sfântului omofor neucrotit, aleluia preasfântă născătoare de Dumnezeu, te iubim și smuțumim, mulțumim, fiindcă așa cum fiul pe cărturari în templul Tatălui Ceresc i-a învățat, tot așa cunoașterea celor sfinte ne-ai dat. Aleluia preasfântă născătoare, de Dumnezeu te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum Fiul ce este biserica ne-a arătat, tot așa noi la Tine ca la sfintele taine ne-am închinat. Aleluia preasfântă născătoare, de Dumnezeu te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum Domnul Isus Hristos pe cruce ni te a dăruit, tot așa, din sufletul nostru, biserica Domnului Isus Hristos a-i zidit. Aleluia Sfântă născătoare de Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum Domnul Isus pe noi ție ne-a dăruit, tot așa de Duhul înfierii ne-a îmbrăznicit. Aleluia preasfântă născătoare de Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, și mulțumim, fiindcă așa cum pogorârea Duhului Sfânt cu Sfinții Apostoli te-a găsit, tot așa în biserica inimilor noastre ai venit și cu sfintele tale rugăciuni, neamul nostru l-ai ocrotit.